Köszönöm,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 Nem bírtam már, hogy csak a loser lányoknál van esélye. Bocs, kap észbe. valamit tennie kellett, miután velem, ahogy, de végre ember lett, férfi, szívós, akaraterővel. Meg nem eszi azt a sok szart, nem érti, ilyen lány létemre mégis hogy élhettem úgy, ma már egyszerűen szálja a kövér embereket, talán nem is emberek, hanem akara gyenge állatok, akik kihalásra vannak ítélve, súly alapján adóztatnék, ezek széthasználják a kórházainkat. Már a negyedik maratonját futja, minden nap 10 km heti egy pihenőnap. Ezen a héten ma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 És jó csaj lettem. Annak minden nyűgével, mert ótvar nehéz. Passzoljon a szoknya a blúzhoz, kozmetikushoz havonta, meg a benőtt szörtüsszők ehhez az élethez már nem.